Hírek következnek itt... A nem fél a sötétlen! Nem, fél... nem, nem, nem, nem. nem tart az oroszlántól! Nem ijed meg az árnyékától! Az nem meg az árnyékától! Nem tart az oroszlántól! Nem ijed meg az árnyékától! Ejátszva az úcska színjátékot! Nem! Én csak boltba járok, sajnos kocsmában már nem! nem. Visszaszámolok! Száz, kilencvenkilenc, kilencvennyolc... Elég! És mire gondol, hogy ki lehet az? Stimmel Fiala, Kejfejancsi Civil rádió 98A nem fél a sütétbe nem tart az orosz a civil, túl. A civil nem ér meg az árnyékát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 Ha a kormány nem csatlakozik az Európai Ügyészséghez, az felére egy beismerővallomással egy korrupciós ügy sem maradhat büntetlenül. Pontosabban mondva, egy korrupciós ügy sem maradhat büntetlenül. Ötödik pont. Független közmédiát. Nem akarunk több propaganda híradót látni, követeljük a sajtószabadság helyreállítását és a felelősök a hírhamisító pap Dániel azonnali leváltását. Nem hátrálunk meg, amíg a hatalom nem teljesíti a követeléseinket. 06189 0999 és 063677161.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 nulla egy és nulla hat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 van nézem, 5 órától a új helyi doktor és a Szél Bernadett a live Egy nem hiszek a szememnek, Sa szóval ilyen nincs. Mit lát? Mit lát? <hah> Tehát tényleg ember próbálja szalongépesen kifejezni. Láttam, hogy ott van benne, most nem akarok hülyeséget mondani, 10 vagy 11 képviselő, és egyszerűen, így van, nem tudnak mit tenni, mert ott áll velük szembe ősz hat fegyveres biztonsági őr, illetve nem FB ős, hanem normál vagyonőr, És egyszerűen levegőnek nézik őket, bármit szerencsétlen mondanak, vagy tennének, vagy akkor, akkor hol van itt a parlamenti képviselőnek a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 Hát majd meglátjuk, mi lesz csak egyszerűen. Egyrészt... egyrészt uh... Hadd kérdezem már meg Igen? ez a hadd, meglátjuk. Én egészen borzasztó fizikai állapotban vagyok, de ez az én magám ügyem. Ön uh -huh. ott volt tegnap? Egy darabig. Hát akkor azt, amit önnek el kellett követni, elkövettem. Bár én ott lehettem volna. De sajnos nem tudtam ott lenni. Köszönöm szépen, szépen hogy én köszönöm. Hogy én... Én köszönöm.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 és Mihá, igen, nem Miklós elnézést. 0 és 063,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 061 99 99 és nulla 06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 061 -48 -9 -9 -9 -9 és 06 hat Őreget. Szép jó reggelt Magyarország. Látom, nagyon enerváltak. Rájuk ennek kis karácsonyi béke mellett. Elnézést, nem értem, amit mond. Kis karácsonyi béke magukra férne. Kire? Kire férned? Magukra, frusztáltakra. Kicsit az... Ki maguk? megnyugodjanak. El is, én Tudjanak cseni, készülni az adventre... Türelem, az türelem, türelem, uram. Ha betelefonáltok, vagy én is megszólalhatok, vagy, vagy hogyha monologizálni szeretnénk... Hát az ön rádióját maga beszél. Ebben a mai reggelben ezt nem tapasztalhattam. Ne, ne beszélgessen rutinból, ahogy vezetni se vezessen rutinból. Igen, ja, így, így van. Akar igen. beszélgetni, vagy inkább lerakjuk? Igen, mondhatja. Hol vagyok én, frusztrált...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 Nem nem vagyok, valami ritka pocsékul érzem magam, de ki lehet belőlem hozni az indulatot. Külső tekintetel arra, hogy ha valami olyasmit akarnak belém rakni, ami teljesen alkalmatlan arra, hogy belém jöjjön. 0614890999 és 063677161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 Olyan, de fordítva én hallgatnám meg Önt, hogyha fölhívhatnám a telefonszámán. Lehet? Oké, okay. jó, jó, oké, okay. kis tőlem, akkor lerakom ez az én telefonom.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 az országgyűlési képviselők, Nem nem Felvetődött be. az, hogy a belépés az nem korlátozható, de bármi másra egyébként az ön képviselő jogosultsága módot alkalmat e Itt mi csak kérdezni tudunk. Beléphettünk az épületbe, ezt biztosították,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 hogy a stúdióig eljussunk pillanatilag, most éppen az, eh, odáig jutottunk, hogy azoknál a stúdióknál vagyunk az, a, az ajtó, ajtók előtt, ahol egyébként ezt a eh, munkát, ezt a eh, feladatot,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 Ezzel próbálkozom akkor meg, jó? Érdekes van. Érdekes van, hogy én nem. hogy nem. Érdekes van, hogy Jó? nem. Érdekes hogy én sem. Érdekes van, hogy én nem. Érdekes a fegyveres biztonsági őrként itt van, melyik cégtől van, tudjálom, hogy egyébként rádióadásban van, ugye? Elmondom önösnek. Itt egy rádióadás közben vagyok, éppen interjút adok. Na, ebben a munkában akadályoznak, engem próbálják meg. Hm? Értem én, hogy a főnöke ezzel próbálkozik, és ezt az utasítást adta önösnek, de én nem én... jó. Az önök munkáját semmi nem akadályozza de maguknak már régen haza kellett volna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 Ha idehozná, elolvasnám szívesen. Ezt már tegnap hát, este óta ígéri az főnöke. Hozza ide legyen szíves. Hozza ide! Hozza ide! Nem töltögetek én semmit se. Köszönöm szépen a tanácsot, ha idehozza, el fogom olvasni, és mutassa meg nekem azt a pillanat, azt a paragrafus benne, azt a fejezetet benne, amelyben az van, hogy országgyűlési képviselőt önökköz, országgyűlési képviselőt önök hozzáállnak. Ja érzem, de maguk nem rendőrök, nem is katonák, ugye?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 Önök egyébként saját magukról egy Facebook közvetítés is adnak, tehát miközben én nem nézem. A e, igen, mindegyiküknél van. Őszintén szóval én most azért nem tudom közvetíteni, mert most önbesz, önnel beszélek telefonon, azt akitottam meg az élő közvetítést. A Barjú László újpest oldalon ott ez közvetíthető, de hogyha ha, ha most leteszem, akkor azt fogom folytatni.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 A képviselők egy részét nem látom, ezért Azt írják nekem a hallgatóim, hogy hadházi ákos négy biztonsági őr kivitte, előtte percekig a földön feküdt szélben adott A, igen, láttam, hogy a igen. köztévében Brüsszel ülésezik az EU és Ukrajna közötti társulási tanács telefonos bejelentkezés. Ukrajnából ennek lett vége. Most Novák Katalin élőben, már több mint millió válaszoltak a nemzeti konzultációra. Eddig zavartalment ment a köztévé adás, egyáltalán nem vetett tudomást az ellenzéki képviselőkről. Az ATV az kint van, tehát az ATV valójában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 Uh, ott, ahol a kiáraz van, ott.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 Közben a szélbárnedetnek, a különböző képviselőknek az élők közvetítéseit lehet látni Facebookon. Hol az látszik, hogy a biztonsági most éppen erőt alkalmazva ki, dobták a képviselőket, kezdtük szélbárnedetet is. És ha jól láttam, akkor mintha be akarnák őket zsikpolni valami kocsi, de ezt nem hagyják. Ott egy ilyen küzdelem, egy dulakodás látható? Szó szerint, szó szerint egészen brutális képviselők láttanak.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 Akik kidobták őket, azok felteheten nem rendőrök voltak, aztán pedig rendőri intézkedés volt, Gábor? Biztos, hogy nem rendőrök voltak, egy elég nagy darab szakállas embert láttam a közvetítésen. Ez a szél Bernadettek meg... a Facebook oldala volt? Igen, igen, aki egyszer csak megragadta és kivonszolta a végzlásból, és kint pedig már a rendőrökkel ment a diskurzus, de közben, ha jól látom, akkor megszakadt a közvetítés. Uh -huh. A televízió előtt jelenleg tartózkodnak emberek, vagy sem? Én úgy láttam a közvetítősen, hogy, hogy vannak még ott. Nyilván nem ezres nagyságban nem, de vannak. Neked van egy kérdésed a képviselő úrhoz, vagy aztán visszatérhetek később hozzád? Visszatérhet később Oké. Okay. Ön vajon abból adódóan úszta meg, vagy miért úszta meg?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 mert a smink szobában voltunk egyébként benne, itt ebben az épületben, és ahogyan kilépünk, akkor bennünket szilmeztek. Ez mint egy dokumentálás volt? Hát azt hiszem, igen, ez mindenképpen. ez ők mauk is elismerték egyébként, ők voltak azok, akiket arra kértünk, hogy itt van, mert itt van az az öt pont, amit most és akkor És erre elmondunk. hajlandóak voltak, tehát ezt az ez öt pontot valaki felolvashatta?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 Látjuk, hogy mekkora a hazugság áramlik, árad azokból a tévékből. Éppen ezért itt volt az ideje annak, hogy az elmúlt évek után egy hiteles tájékoztatásra legalább 5 perc ereig adjanak nekünk lehetőséget. Az, hogy mi történhetett a többi képviselőtársával, arról, hogy önnek gondom elképzelése sincs. Én egy dolgot látok, és azt látom, hogy újhelyi István kollégám, Szanyi Tibor, Bősz Anet, és Kunhalmi Ágnes vannak még itt uh, a, előttem, tőlem mintegy 10-15 méterre, uh, akik uh, bent tudtak maradni, akiket nem lökdöstek ki innét, akik nem ért olyan atrocitás, hogy őt bármilyen ok miatt, hogy őket bármilyen és ok, és ok őket miatt el most mi a ők most egyelőre, uh, Őket most egyelőre békében hagyják, nem bántják őket, gyakorlatilag úgy vagyok, mint jó magam, itt egy, uh, én egy... új hely és ki még elnézős? Uh, Bőszanett, Igen. Tanyi Tibor, Igen. Kunhalmi Ágnes. De önök, uh, ha, ha akarnának, a... akkor tudnának egymás egy mellett lenni, vagy önöket elválasztják? Igen, uh, lehetnénk, uh, csak az a helyzet, hogy én egy másik fizikailag elzárt térben vagyok, ahova egyébként uh, a Ákos képviselőtársam,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 Az, hogy őket, mert pont ő, őket, kettejüket távolították el az épületből, arról gondolom, önnek elképzelés nincs is Azt se, se. most nem tudom megmondani, a lényeg az, hogy ugyanolyan lépcső szinten, mint ami velem szemben van az, hogy talán lehet egy 20 méterre, az azon a részen, az a dulakodás alakult ki, ami után egyébként őket, hogy néz, elvitték. A mai napra nézve volt elképzelés független attól, hogy önökben tartózkodnak vagy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 Köszönöm szépen a lehetőséget, és élni fogok vele, hogyha erre. Most úgy látom, hogy mintegy kicsit lecsillapodtak volna a kedélyek. Most talán egy kicsit nyugalom van, bízom abban, hogy, hogy most ez nem folytatódik az erőszak, és hogyha szükség van rá, akkor én jelentek. Egy másodperc türelmét kérem, megpróbálom fölívni bármelyiküket. Vajon az kunhalmi vagy az új hely elérhető, vagy erről önnek fogalmát ők, ők úgy látom élőadásban vannak. De hogyha megpróbálja őket elérni, akkor azt hiszem menni fog. És mi a helyzet a Szanyival? Ő merre van? Itt áll velem szembe, ő is ott a többi képviselővel van egy csoportban. Jó, hát akkor mondja meg, hogy most fölívom a Szanyit, aztán megyek Szanyit tovább. Szanyit hívja föl, jó? Nyugodtan. Jó, jó köszönöm szépen. Vajó Vajulászlót hallottak.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 körbe menjek azokon a telefonszámokon, amelyek rendelkezésemre állnak, olyan emberekhez, akik most bent vannak a Magyar televízió épületében. Elnézést kérek a 8 órás hírektől. Szanyi Tibor nem reagál. kun hör mir agnes tio es geschenk Jövökött. A kunhalami a ATV-vel van vonalban. <gül> Köszönöm szépen. Igen. Hát amíg a való úral beszélgetve. A félbenetnek ugye a live-án lehetett, lehetett látni, ahogy a. 6 óra a földre viszi. Lát fi Ez gyaláta. Aki azt vissza tudja nézni, azt Az a... <gül> az, a... az, a... az, a... az a utolsó bunkó parasz hozzáállása az őrehez. Nem is, nem, is, nem is urak emberek. Szerencsétlen ember a tekült a földön, ugye, az a megaláltatás, kialáltatna, kialáltat, hogy az működik. A, a mondta, hogy hozzá nem eljön nyúlni, kirángatták, azt hisze kell a Facebookon, mert így már ugye idejét múlt, ahogy azt a nő, mint nő, kilögdösték. Tehát, félelmeseg, félelmeseg. Jó, én annyit Ez tudok az önnek az... mondani, hogy ezek most olyan pillanatok egyébként, amelyben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 Nem tudok egyszerre tévét nézni, tehát ez most, én most önökre hagyatkozom, bárkiben bízom, aki betelefonál, nem fogom lekáderezni. Következzék akkor Filipov Gábor. Jó lehet! Mi az, amit most látni lehet? Én most az új helyét és a kulhadit nézem éppen az új helyének a közvetítésén. Bent vannak még a székházba, ha jól látom, a stúdió előtt, ahol éppen rázágosságú elemez. Rázágosságú elemez, Sávú elemez. mit?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 És mit lehet látni az új helyi és a Kunhalmi Facebook közvetítésében? Új helyi István éppen beszél, de azt most nem hallom, hogy miről, de úgy látom, hogy egyszerűen csak az eseményeket közvetíti. Milyen eseményt, mi zajlik velük? Hát gondolom, most éppen az zajlik, hogy nem engedik be őket a stúdióba, valam, valamilyen operatőr rögzíti őket, feltettem, hogy a közpénzek az operatőre. Úgyhogy most ez az, hogy beszél, folyamatosan a háttérben Kóhám Járnyos telefonál.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 Nem kapcsolható kunhalmi Ágnes. Fi... E elnézést, Fiala János vagyok, te nem vagy bent? Bocsánatot kérek. Még ez a Sanyi Tibor telefonja volt, igaz? Igen. Igen, volt. Bocsánat.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 Rövid leszek, mi zajlik a vonalban túlva Ágnes figyelem. Most dobták innen hat példátlan módon kidobták az MTV-ából. Nem csinált semmit, semmilyen jogsértés nem követett el. Én a lépcsőn akartam felmenni a szerkesztőségekig, a lépcsőn kívül próbálkozott, de egész egyszerűen földre tepelték többször is, a kollégáim, akik itt vannak Szanyi Tibor, Újhai István, Bana Tibor, Bőszanett, Varjú László.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 Semmit, semmit, egész egyszerűen bármelyikünket kivihették volna, csak Ákos volt az, aki a legmesszebb jutott a lépcsőfokokon, ezért őt vitték ki legelőször. Utána szaladta Betty egyébként a védelmében, mert vette kamerával, amíg bírta, hogy hagyják békén, és ők már ugye Bestit már nem engedték vissza, úgyhogy csak mi maradtunk itt, képviselők. Egész egyszerűen semmilyen. Önök mennyire vannak egy bolyban, vagy milyen távol vannak egymástól? Teljesen egy bolyban vagyunk, kb. egy méter távolságra állunk egymástól, parkas nézve a rendőrökkel, és a közmédiának a kamerája több helyről vezdeni bennünket. Most tehát már több vagyunk, kamera is van? Több kamera is van, tehát mi vagyunk az áldáz ellenségei a ner és úgy viselkednek tehát velünk. De még azt, hogy azt mondjuk majd akkor, hogyha közreadják, tehát egyelőre majd csak akkor fog ez bekövetkezni, amikor ezeket Úr a... Hiszem, milyen, a... Uram, milyen videókat fog összevágni, milyen manipulált videókat fognak összevágni? Hát, Right. Hogy hozzá se értem, és ö, olyan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 Azokat a követeléseket, amelyeket a tüntetők megfogalmaztak. Lelkileg ami... fel van arra készül, hogy önt is ki fogják dobni? Hát én azt hiszem, hogy azok után, ahogy láttam, ahogy az Ákossal beszélnek, igen. De nem azért választottak meg országgyűlési képviselőként, hogy a legkisebb sellőre is összeomoljak, hanem azért, hogy képviseljem az embereknek az érdekét, olyan módon is akár, amit most csinálunk, ami még egyszer mondom, nem törvényellenes. Minden jogon megvan országgyűlési képviselőként, hogy ebben a házban tartózkodjak, mozogjak, és követeljem azt, hogy Nem biztos, hogy, hogy, hogy gondolatjáték a legjobb pillanat, de az én sziátelem időnként rábesz arra. Hogy Gondolkodjon az ember a másik fejével. El tudja azt képzelni, hogy egy MSP hatalom mentén valami hasonló fordul elő, ugyanezt adja a hírtévé, csak más szereplőkkel, ön otthon nézi, és nem avatkozik közbe. Tehát Ez valahogy tudja, másodpercre vár, azt kérdezem öntől, hogy azt érti-e,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 ezért azt, tudom, azt kérdezik, a hogy próbált e bentről bárkit felhívni az ügyben, hogy ha már papdániát nem érték el, hogy akkor járjon közben az önök érdekében, vagy legalábbis mondja, el, nem, hogy. Nem, mi... politikust nem próbáltam felhívni, ellenben a képviselőtársaim próbálnak rendőröket hívni a védelmünk érdekében. Ez többször felítta a rendőrséget, hogy jöjjenek ide rendőrök védjék meg az országgyűlési képviselőket. Erre fő egyre több rendőr jön, akik akarnak innen kiebrudálni ha, ha ez kell, vagy akar inni egy puhár vizet, az hogy oldja meg? Úgy, hogy van most itt, nyilván uram, és ez megoldható, de ezek nuanszű kérdések. Én ezt értem, képest, én ér ér értem csak próbálom érzékeltetni azt,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 jöreget. hogy nagy, nagy igény van proletás forradalomra az ellenzéki pártok részéről? Uram, én semmi más nem csinálok, mint azokkal beszélgetek. Nem vagyok igazán jó formában, de azt meg kell önöknek mondanam, hogy ma reggel 62-szer átgondoltam, gondoltam, hogy mit fogok csinálni.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 Mert a félkilences interjú alatt nyomat le kell, hogy mondjam. Fialaj János vagyok, szia, lehet? Lehet? Vagy hívja inkább 5 perc múlva?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 Igen, azt kérlek töröld, mert, mert mert most ez van. Azt kérdezem tőle nagyon röviden, mert nem hiszem, hogy hosszabban Ez kérdeznem, hogy mi van? Kérlek szépen, hát rá, hogy pathelyzet van, ami azt jelenti, hogy itt ülünk a, a minden a tudó négyes stúdió előtt, az a reggeli műsornak a stúdiója a Magyar Televízió egyes csatornájának a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 Ezek nem rendőrök, Tudom, tudom, tudom, tisztel. Tisztel. tudom, tudom, tudom, tudom. Én nem tudom, hogy, hogy máskor mikor, de azt tudom, hogy most egy picit talán kevesebben vannak, mert most összesen 10 számolók közülük, de korábban, ez, még hogy egy órában az övég, 20-25-en is voltak, úgyhogy itt lazult valami a dologban. Hát mi kitartóan azt gondoljuk, hogy jó lenne, hogyha beolvashatnánk ezt a bizonyos ötpontos petíciót. Valójában csak a... ennyiről van szó? Nem, messze nem. Már csak azért is menjük, hogy a kompromisszok kész lennék, hogy akár ők is beolvashatják, nem teljesen mindegy. Nem itt arról van szó, hogy megmutatjuk azt, hogy hogyan működik Magyarországon a közmédia. Érvegyenes adásban tudjuk bizonyítani és megmutatni ennek minden fonánykát, minden hazugságát, minden egyes pontját, ahol, hol család az egész történet, hol, hol folyik és miként folyik. És a egy, pillan egy pillanat, Tehát türelmet, türelmet kérlek, van két vagy Igen. három percet, hogy kérdezhessek.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 Tettek egy felhívást, hogy azok, aki, azok a képviselők Budapesten magának, stb. stb. jöjjenek. És akkor én, mivel hát ugye rokon szakmában dolgozom, új helyi kollégával, új helyi Istvánnal gyorsan össze telefonáltunk, és úgy döntöttünk, hogy napokon jövünk befelé szépen, is itt a Kunha Ágihannak jelentős erősítést gondolunk adni ezzel a dologgal. Tehát mindenket a kettőn a névfőszere meg szépen. Te é... Addig nézted e a tévét, vagy sem?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 Jó, nekem teljesen igaza van, itt hermetikusan igyekeztek minden folyosót, ilyen tűzvédelmi falaktól kezdve vasajtókon át sőt, még a szegény kunalmi rá is vágták az egyik hogy úgyhogy kicsiálták kisiált, a térdét. É, szerencsére megúszta egy, egy eséssel és sérüléssel, de hát azért lakosa volt. Akkor tegnap csatlakoztál a. Igen, fejezbe, bocsánat. Tehát magyarul nagy, nagy raffinériával tartott egy ők, jó erős egyórás bolyongás itt a házban, mire ilyen utakon jutottunk. Ezt érzékeltesben mert utoljára egyórás bolyongás 2006-ban volt, amiről beszámolt annak idején Navracsis Tibor. <tos> De jó, ez az épületen belüli bolyongás volt. Az egy nagyon de... fontos dolog egyébként, csak egy másodperc nem szeretnék nagyon színes lenni, nem hiszem, hogy ez lenne a legmegfelelő feladat, mert annak idején mesélték, talán Török Gábor és a Navras is volt a bend, erre emlékszem a balúnál és akkor Rudi Zoltán, az akkori elnök egy ideig kalauzolta őket, aztán fogta magát és eltűnt.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 Ez több épületből áll, több emelet, és emeletre szól, emeletre le, átkörtőfújásokon próbálkoztunk, egyik működött, másik nem működött. Mit szerettetek Borda, volna? Búztárból. Hát ide jut a négyes stúdióhoz, ahol a reggelim is van. Mert ugye egyébként ti ott jártatok, tehát tudtátok azt, hogy oda hogyan lehet hát, nagyából, nagyából, Nagyjából, igen, ez, ez, ez megfelel a valóságnak. Ennél mondhatnék többet is, de nem igazán szeretnék,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 vagy több európa, két európai parlamenti, meg egyébként országítási képviselőknek, akik szemmel állhatóan nem találták a helyes utat, és hát nyilván azt mondjuk, hogy ők is csak később tudták meg, hogy ebben milyen nagyszerű segítséget értottak. Akkor egyébként még nem kísértek benneteket kamerák, mert hogy mondván, akkor ez a segítség is elmaradt volna? Hát ezt nem tudom. Nem tudom, viszont János, kérhetem azt, hogy mert egy nagyon süggős hívást várok az ATV-től is fölvehetem, mert no, ők jelölték. Persze, jó? persze, íz, íz, persze. Íz nálak utána rögtön. Jó, mert van, oké. Okay. Okay, természetesen meg. őket többen nézik, mint a hányan engem hallgatnak. És akkor arra felmondtam, hogy fontosabb.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 Ö, Gesztesi hogy... Mártennak a szerepe az kiemelkedő, azt kérdezem tőled, praktikusokból, nagyjából hány ember fölött és milyen technika fölött diszponálsz most éppen? Hát a hírigazgatóságon körülbelül 50 újságíró, e, riporter, e, szerkesztő, műsorvezető dolgozik, és ugye a technikai stábnak, a műszaki stábnak a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 egy tömegtüntetés. Ternap a Benyó kényszerűen szegény beszámolt arra, hogy a tüntetőknél hogyan van szúdabikarbóna, amivel egyébként, már mint hogy oldott szúdabikarbóna, amivel a szemből ki lehet mosni, a könyggáz, ez ezügyben most nem hiszem, hogy pontos elemzést kéne adni. Van-e bármi olyan védőfelszerelés, amit ilyenkor egy tévé rendelkezésére tud bocsájtani a stábjának? A maszkokkal mentek ki a kollégák, pontosan azért, hogyha ha füst vagy könygáz, eh, amely valamennyire megvéd a füstbombától vagy a, a könygázó de hát tud tegnap, hogy, hogy amikor a rendőrök könygázt alkalmaztak, akkor mind a benyorit amit a Szurok András kollégánkat is eltaláltak, és hát utána, eh, amikor már nagyon-nagyon veszélyesnek éreztük innen kint, kintről a helyzetet,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 Hát Vigyott az órákig, de egyébként a kamerákban is, tehát a, ilyenkor a kollégák egy jobb tartalék akkumulátorral mennek ki,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 a, a kalapban, ezért a mi technikai eszközeink biztosítva vannak. Azt kérdezem tőled, hogy olyankor, amikor a nagygyűlés van, olyankor az ATV-nek, külön emelvénye van, ahonnan egyébként közvetítenek? Nincs. Sajtó emelvény volt például a tegnapi rendezvény, és arra a sajtó nem ment fel az összes televízió, meg az összes tudósító. Maga a közvetítőkocsi, vagy hogyan történik a közvetítés ilyenkor külső helyszéről? Igen, milyen ma, kérdés? A Kunigunda utcánál, ott hogyan volt a közvetítés? Tehát mi, mi, mi volt az, ami a jelet továbbította? Hát onnan live view jöttek ö, be a, a kép és a hang. Ez a live view, ez egy ilyen mobiltelefonos ö, alkalmazás, vagy egy ilyen eszköz, amiből ö, élőben tudunk tudósítani. Ezt úgy kell elképzelni, hogy körülbelül egy ilyen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 Ez így van. Azt kérdezem, hogy mennyiben tud ilyenkor a tévé elhatárolódni attól, vagy akar -e elhatárolódni attól, ami ilyenkor közvetlenül vagy közvetve elhangzik a mikrofonjában? Vagy a mikrofonjáltal? Hát ilyen spontán eseményeknél uh, a, a televízió arra törekszik, hogy ilyen spontán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 Hát azért próbál az ember ma lehető legmegfontoltabban dönteni, minden, tehát szakmai szempontok alapján nem indulatból, nem Ezt hír, tökéletesen értem, nem de mennyire kell, hogy értse a néző azt, hogy éppen mi zajlik a szem előtt?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 műsorban mondjuk osztott képernyő lesz, vagy egy ilyen hírcsikot, egy krollt kívülunk, uh -huh. hogy rendkívüli híradóra számíthatnak, és természetesen azon a, az osztott képernyőn is e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 a De vajon az helyzet... ilyenkor szerepet játszhat-e, hogy a sokoddalú tájékoztatás következtében valaki megszólaljon arról az oldalról, amely ellenszól a demonstráció, vagy ilyen kötelezettsége nincs ilyenkor egy stábnak? Ilyen kötelezettsége nincs a stábban, de például egyet hagyd mondjak el a tegnap estéről. Én írtam sms a Fidesz kommunikációs igazgatójának, hogy akarnak-e ezügyben megszólalni, mert hogyha akarnak, akkor bekapcsoljuk, fölhívjuk telefonon, és akkor bekapcsoljuk az élő adásba. És mi volt a válasz? Nem tudott válaszolni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 Hát, meg kell hogy, a híradó eleve, hogy, hogy a híradó eleve így, fel van mentve ez alul a kötelezettség. Így, erről, van szó. Tehát erről van szó, és ott is úgy van, a híradó belül is úgy van, hogyha olyan megrázó esemény vagy képsorok következnek, akkor a televíziónak, a műsorvezetőnek jeleznie kell, hogy a, a nézőt megrázó képsorokra számítsanak. Tehát van, egy... van ilyen típusú kötelezettsége, természetesen a televíziónak,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 ez kizáró, miután kizárólag szakmai szempontok alapján döntünk, ez azt gondolom, hogy a, a televízió nézői ezt várják kell tőlünk, és mi a, az ő elzárásaiknak megfelelően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 Lelkileg mennyire viseli meg ez azokat, akik ebben közreműködnek arccal? Hát nyilván abban az értelemben e, valamennyire megviseli őket, amikor mondjuk tegnap este könygáz beleke, tehát hogy e, a könygázból kapott Benyórita is, meg szurokondás is e, de én azt érzem, minden riporterünkön, operatőrünkön, technikusunkon, kindolgozó kollégáinkon, hogy, hogy a szakmai a szakmájuk alapján ezt minden nap csinálni akarják. Van egy kérdés, amelyben van némi gúny, de nem fogom ismertetni a feladóját, hat tegyen föl, az kérdezi,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 A műsoromban. Jó reggelt, csak ez itt az udvariasság helye, Fialajános. Van-e mód, akarsz egy tíz óráimban megszólalni a műsoromban? Jó reggelt, Fialajános, elküldve. Kilenc óra egy perc van, Új helyi nem?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 Arra Önöket, önöket, a Netán telefonálnák, ne udvariaskodjanak. Jó reggelt. Jó reggelt a civil Rádiót, lehet Netán hallgatni, úgyhogy mi pedig... Oké, nagyon szépen köszönöm. Oké, okay, köszönöm.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 E yeah.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 Szél Bernadet és Hatházi telefonszámokat kértem, nem küldtek. Akkor visszahívlak téged a rádiószámán. Igen, lehet. Csak itt közben események voltak meg Telefont is, azért nem olyan egyszerű fölöket még a hadi körülmények között, úgyhogy igen, itt vagyok. Figyelek. Mi van? Mm. Na, é, é, ott hagytuk abba, hol is hagytuk abba, János. Szinte ő, mindegy. A... Most mi van? É. És mi történt ezt meg előzően 20 perccel vagy 25-tel? Azt mondtad, hogy jó. hívni fognak az ATV-től egyébként, ott Ez bekövetkezett. Ez bekövetkezett, ők is ö, kaptak egy tájékoztatást. hát Az a hírünk, hogy több országgyűlési képviselő érkezett a székhaz elő, ebből egy sikeresebb is jutott, Bangóné Borgé Ildikó aki hát elég határozott teremtésű, úgyhogy mondjuk ez esetében nem vagyok egyáltalán meglepve, hogy nem igazán volt senkinek kezdve szórakozni. Minden esetben itt jött friss erősítésként, és itt van velünk. Ági, nagyon, már kunha ági nagyon fájlja a lábát, mert úgy rá csaptak egy ez a marcoló hogy, hogy hogy szerintem abból azért lesz még, még, még borogatni való, az biztos, de mert remélhetőleg. Azért egy orvosi vizsgálat. Tehát túl sok szent szentékosan szent, szent, szent, nem szeretnék hit, az, igen, az, az rendületlenül élőzik, mint egy igazi sportriporter a e, Facebookon, Uh, aztán most, hát itt most is írtam, csak én négy az láttam, meg hát továbbra is falkasztem. Ja, és még a barjú a, cínség, itt a házban Jobbikosok van. azok hova lettek? Mert ők is voltak. Kik? Jobbikosok. Ö, hát ö, most a Banatibor van itt valahol. Ö, é, ö, a... Jó, rendben van, nem tartok létszámolvasást, vagy névsorolvasást. azt árult el nekem, hogy most éppen 9 óra 10 perckor, vagy 11 perckor, mi az elképzelés, mi lesz? Meddig maradtok? A következő helyzet, én, ez ugyanazt kérdezték, hogy az átébező, és én azt mondtam, és most mondok mást, az ösztönöm azt függják, hogy még egy picit maradunk. Vagy még mérdődünk? egy hétig? Nem, nem, nem. nem, nem, nem Akkor nem a értettem. A... Nem, annyit nem, de valószínűleg egy-két órát talán ilyesmire gondolok. Akkor nem értettem én... a mondatot, igen? De picit maradunk, azt mondtam. Igen, bocsánat, igen? És én az, azért gondolom ezt, mert tulajdonképpen ennek a célja, hogy ezt az öt pontos petíciót a lakosság ismerje, ez gyakorlatilag bekövetkezett. Ez megtörtént, Szá az éjszaka során a, a társadalmi média, a Facebook és, és társai a modern kommunikációs eszközökkel gyakorlatilag biztos, hogy milliós nagyságrendben tudtunk, főleg a reggeli e, időszakban, milliós nagyságrendben tudtunk embereket értesíteni, utolérne erről a tegnapi tüntetésről, hogy több tízezer ember mit akart tulajdonképpen. Én de irreleváns, hogy az MTVA, amelyiknek is a reggeli madásban nem tudom, lehet 30 ezer néző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 Igen, igen, uh, mi, igen. Hát mi, mi az, amit még uh, egyébként gondoltok ott? Tehát, hogy, hogy mi a cél? Uh, a cél gyakorlatilag el van érve, ezt már mondtam neked, ilyen szétről, hogy el van Jó, be. akkor miért nem jöttök ki? É, szépen, mert az ösztöneink azt sugják, hogy itt még van értelme maradni, ő amúgy próbálom kommunikálni a kint lévő képviselőkkel, és mert, minden, mert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 Csak no, sor, sorjáznak nálam ezek a hozzászólások az Azért én nagyon erősen különbséget tennék 2006 meg a mai nap között. 2006 egy randalírozás végén, hosszas utcai csatározás végén jutottak be a TV a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 Ez nem egy, nem egy valódi televízió, ezért nehogy már az MTV árt a francia nemzeti nem televízióval. Jó, akkor azt kérdezem, kérdezem tőled, de... amely teljesen hülye de az emberben mégis fölmerül. Ugye meg annyiszor volt Botka óta, előtt, után bolykotja a magyar televíziónak. Az is elhangzott, hogy nem lesz soha többet olyan a parlamentben, mint előtte volt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 nem, valódi láthatóvá kell tenni azt, hogy ez nem így van. Tehát az azt jelenti, hogy ez, hogy a végcél az, hogy egy általános trajkat érjük Orbánt a, a, a, hogy mondjam, hát, ha nem is, a távozásra, bár az a legjobb, de mondjuk minimum valamiféle józanodó belátásra, akkor mi most ennek egy, egy, egy, egy, egy elemét hajtottuk végre.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 Tehát én csak annyit azt mondtam, hogy, hogy, hogy az a sztrájk, kik kell nekünk tulajdonképpen eljutni, én már hiszek abban, hogy rausztalás, mint, mint egy igen is És És mi, a... mi okán következhetne ez be? Mi kell még ehhez? Mennyit kell emelkedni a hőmérsékletnek?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 annak, hogy most úgy hallott, hogy egy sor vidéki városban is voltak különböző megmozdulások. Szerintem ragadós lesz ez a példa. De jóisten, igazából még mindig visszatérek oda, amit a, a természetes százszor emlékeztem rá, aztán szerintem meg itt aztán aztán aztán aztán aztán aztán aztán itt nekünk és ez egy nagyon komoly szervező munka, mert meg kell győzni a szakszervezeteket, meg kell győzni a különböző munkavállalói csoportokat, tehát azért ez nem, nem úgy van, hogy csak úgy hasonlít az ember, hogy általánosztanak, ez nagyon komoly politikai meggyőző munka kell. Hát ezt valószínűleg az MSZP a többi az párt segítségével még az is lehet, hogy részben el is tudja végezni, bár a szakszervezetek helyett nem tudom, mit csinálni, ezt tagadhatokon, de de, de de szerintem egy igazi általános össznépi engedetlenség, egy igazi Általán a sztrájk, az nagyon is ráférne erre az országra, mert, mert mert másból ez a hatalom nem ért csak az erőből. Akkor te most azt mondod, hogy rövidesen elfogod, hagyni ezt az épületet, de az, amit elmondtál, annak van jelentősége, az nem nő a hogy ezt az öt pontot nem olvasták be, de most ez van éppen sorom. De most János, most tényleg, hogy, hogy, hogy őszintén kérdezem, hát te, aki a médiát piszkosul jó ismered,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 Tettünk egy darab Magyarul akkor könnyen lehetséges, hogy akár tíz perc múlva a nem kezetek feltartásával, mert nem vagytok teatrálisak, elhagyjátok önként és nem találva az épületet. Ő szerintem hát a tíz perc az még nem, de szerintem délig, én úgy gondolom, hogy igen. Jó, én tíz óráig teljesítek itt szolgálatot, addig bármi történik, állok rendelkezésre, és hát a valószínűleg holnap is így lesz. Örülök, jó, hogy hallottalak, jó. sajnáltam az apropót. Jó, hát én is, és nagyon szépen köszönöm a saját, Nincs képes. mit.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 Akit fölhívtam, ő kért az elnézést, nem tud rendelkezésre állni.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 06 és egy hat az elérhetőségem, ha van bármi érdemi. Ja, Istenem, Istenem! Ahó! Nem egészen értem, hogy mi történt. Küldök egy SMS-t. Fialajános vagyok, fel lehetne. ez jó, mert fél lehetne hívni adásban, de ez maradjunk abban, hogy ez azért gyakorlatilag ugyanaz. Ezt küldtem Ungár Péternek. Szél Bernadett hotházi elkos. Igen. Jó reget kívánok a hatázi Ákos. Ne hívjam, mert a telefonja benmaradt maradt a tévében a kabátjával és az zakójával együtt. Na, nagyon szépen köszönöm. Nagyon kedves. Éven. Köszönöm szépen. Hát Unker Péter meglátta az hívásomat, és azóta ki van kapcsolva, de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 Kicsan, Gungar Péter, meg látjuk, hogy akar-e beszélni velem? Nem, nem akar valamit beszélni. Van ez így? Sokan nem akarnak beszélni velem. Azért küldök neki egy SMS-t, hogy szóval nem, ez lesz benne.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 De Ungár nem akar nekem el sem most küldeni. Tudomásul veszem. Szil Ez a december, hozzátéve a november második felét, ez egészségügyileg nem az éhónapom volt, van, talán lesz, talán nem. Minden a kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Nya. Akkor ezzel még megpróbálkozom. Köszönöm a segítséget.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 Nekem olyan ambivalens érzéseim vannak ezzel az egészszel kapcsolatban, és nem tudom megfogalmazni is, de most megnéztem ezeket az élőfelvételeket, idézvebe élő vissza, amikor a hatházi kiirángatják meg a mindenki sérülést szemben, és olyan nem tudom, olyan furcsa az egész. hogy jó volt az érzésed, amikor kérdezted a Annyitól, hogy ez mennyiben hangulat csak... Hát igen, lehet, hogy erre van szükség, nem tudom. Nem hiszem, hogy erre lenne szükség, Balázs, ezt nem lehet másféleképpen megoldani, tehát nem életszerű az, Tudod, mint a, a Love van az, amikor a valamelyik napóleoni háborúban megy a Woody ellen, és azt mondja, hogy egy perecettesség, perecettesség, friss ja, tehát ez nem, ez nem az. Vagy aki erre kíváncsi, Woody ellen lavender. Na, még egy szélben a hívás. De most meg nem veszi fel. Hát úgy tűnik, hogy elfogyott az én munícióm, és önöknek sincs több. 061 és 06 Minden nap kísérleti visor, minden nap utolsó adás.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 És szeretném megköszönni annak a közvetítőnek, aki részint Ungár Péter, részint Szélberna telefon telefonszámát megadta, hogy lenyűgöző teljesítmény, nyújt különös tekintettel arra, hogy az elmúlt órákban és napokban nem sokat pihent. Köszönöm szépen. Rákazd arra kérem, hogy az idővonalamat legyen szíves kimélni.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 Jó, bátran szakítson félbe, mert uh, itt olyan dolgok történnek, amivel kapcsolatban uh, nem tudok egyszer napirendet érni. Most itt vagyunk, még mindig a közmédia cégház előtt. És itt az Ön a. oda helyzet, visszament, vagy, vagy elsebb? Itt, vi itt kidobtak minket, ugye látható a Facebook oldalamon, hogy Igen, hogyan, április engem. És, uh, és ami most történik, az az, hogy a rendőrséget nem engedték be, a készheléti rendőrség pedig itt áll, ők se csinálnak semmit, uh, és gyakorlatilag van a kországi képviselők, négy. Uh, uh, olyan biztonsági szolgálattal, akitől egyáltalán nem idegen a hivatalos személyeket. Beszéltem velük, beszéltem a Aha. Szanyival, beszéltem a Varjúval, beszéltem a Kunghalmi Áglessel. Mi, tehát... mi az, ami most van? Nézdve, én, én tényleg nem térek magamhoz, tehát hogyha tegnap nekem valaki azt mondja, hogy a közmédiában 5 pont, egy, egy igény miatt, hogy 5 pontot olvassunk be, mint petíciós követelés. Amiatt országgyűlési képviselőket cibálva, húzigálva kidobnak az ajtón, fenyegetve. Ott, ugye ott fenyegetve mivel? Három, hát három-öt év börtönnel fenyegettek minket. Az volt, amikor is értek minket. Ki, között, ki fenyegette ünt, és mi alapján? A biztonsági szolgálatnak a vezetőjéig. De jutottunk. találtak valami passzust? Ne, valamit ott leszettük az órunk elé egy kinyomtatva. Uh -huh. uh, és, uh, és végig egyébként csak biztonsági szolgálati emberekkel találkoztunk. Tehát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 Következő szituáció volt, ez is ott van az oldalamon. a rendőr nyomogatja a próbál próbál bemenni, erre telefonál, áll, nem nyitják ki neki az ajtót, és akkor megírezik, hogy miért nem megy be, az a válasz, hogy be van zárva az ajtó. Uh -huh. fogalmam sincs, hogy innen hova tűnt a rendőrség egyébként. A készszeréti rendőrség is itt volt, most őket sem látom itt. Itt cigarettáztak, álltak, néztek a parancságot. Aki be akart nyomogat. menni, az milyen rendőr volt? A harmadik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 ugye ő inatkozott, ővel sem, nem találkoztunk, tehát én szerintem ez úgy nézett ki, hogy volt stúdió, és szerintem a stúdióből hátul hozták be vendégeket, mi meg előlálltunk, és ugye oda a biztonsági sorszalat, hogy ne tudjunk bejutni. Mi az, ami most van? Ez leírható, azon kívül, hogy ez nem egy mrozsek darab. <sítható>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 úgy, mint egy rongyot, és, és a utcainkat meg benhagyták, és nem adják oda. Most annyi jó dolog történt, hogy az Ákos visszakapta a kabátját, és akkor abban most verebújik, de nekem a hátizsákom az ott van bent. <gül> szóval ilyen van. Ez Mi következik abból, ami eddig történt? Következik-e bármi? Uh, mennyiben része ez annak, tenni? ami a múlt héten a parlamentben volt? Minek a része az, ami most történik? Ez, tehát ezt eddig is tudtuk, hogy, hogy nem demokráciában élünk, de ez azt gondolom, hogy egy következő színt, ez már nem csak egy hibritezség. Tehát ilyen nincsen. Meg a lesz úrítva a, a Filippo. Nem, nem, nem. nem. Tehát itt, itt van, itt van, itt bármikor összehozom, önt a Filippoval, bár nem hiszem, nem hiszem, hogy a, a Filippo szeret önállóan megnyilvánulni. Igen. Nem, nem, most nem erről akartam beszélni. Itt, itt arra ut utaltam, hogy itt, itt szerintem egy lépés történik. Tehát Mondom, én nem a gondolom... A honnan, a hova? Hát a hibrid rezsémtől a diktatúra irányába. Uh -huh. azért, azért ilyen még nem volt. Hát sok mindent láttunk már, de ilyen nem, nem láttunk. Ebben gondolom, jelentősége van annak, hogy mindezt személyesen éli meg. A... Hát a saját bűrén. Meg. képviselők vagyunk, hivatalos hivatalos személyek,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 Ilyen nem történhetett volna. A képviselőtársaival, kikre gondol? Egyre többen vannak itt, egyre többen jönnek. Uh, Tóth Bertalan is megérkezett, szóval, hogy egyre többet látok, több uh, képviselőt, és megféltányol a fórumot, hogy jöjjünk és egyeztessünk, mert össze kell raknunk ezt a képet. Vannak benn embereink, vannak kint, vannak mindenhol, úgyhogy uh, most leginkább azt gondolom, hogy az kell, hogy következzen, hogy leülünk és megbeszéljük, hogy most egész pontosan hol tartunk. Ha megkérdezném, hogy hol tartan, arra nem is tudna normálisan válaszolni. Megérteném. Még egyszer? Tehát arra, hogy hol tart most, arra tulajdonképpen nem is lehet normális választ. most. Nézd, most iközben beszéltünk többször hívott ö, egy ö, jogász, akivel meg fogom vitatni, hogy ö, ez a hivatalos személyen erőszakot kimeríti-e, ami itt történt. Gyanítom, hogy a válasz az igen lesz. Nyilván jogi lépéseket fogunk tenni, de azt gondolom, hogy ö, ez, ez még ezen is túlmutat, ami itt történt. Meddig marad valami jogi kérdés? És ne kérdezzem vissza.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 a, nekünk beszélnünk kell egymással, itt sokunknak. Tehát itt ez nem egy érzelmileg mennyire? Ér, ér, nem, nem érzelmileg, ér, én ezt tökéletesen értem. Nem, országgyűlési képviselőkkel értem. bántak így hivatalos személyekkel. Ér... Ez így minden, de nem normális. Úgyhogy semmiképpen nem veszem személyestek ezt a történetet. Nem érzelmileg köszönítek hozzá bár sok hatás alatt állok Azért, Igen. mert mindenki sok hatás alatt állna, akit négy hatalmas termetű biztonsági fegyverekkel az oldalán kirúg egy épületből. Mert itt ez történt. Nagyon sajnálom, de lassan el kell bújni. Egyetlen kérdésem van. A családom, a szereték. Oké, az utolsó kérdést azt majd fölteszem holnap. Én ráérek, és nagyon sajnálom. Örülök, hogy hallottam, és őszintén sajnálom az apropót. Nagyon szépen köszönöm, hogy Nincs jó volt, és köszönöm, hogy meghallgattad. Nagyon szívesen. Köszönöm szépen, viszont hallásra. Az utolsó telefon Filipov Gábor él, beleértve, vagy nem akar élni vele?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 Mit nem ez szabad ez csinálni? Elnézést. Nem azt az nem. egy dolgot legyen széles megmondani, azt az egyet. Mikor kellett volna azt szólnom az, hogy fiúk ezt nem szabad csinálni? Hát már sokkal korábban. Oké, okay, én a mai műsorról beszélek. Ma mikor hiányolt ezt? Hát akkor most szólaljon meg. Hát de, most mi, de milyen ügyben? Kinek mondjam azt, hogy fiúk ezt nem kéne csinálni? Mert egyetlen egy tudom ezt ne, mondani, ne, az ne, akkor félre, félre, tehát jelképesen mondtam. A jelképesen nem tudom nem. azt mondani, uram, ne aragudjon. Ami most zajlik, az nem jelképes. az nagyon jó egyébként, hogy rajtam kérnek számom valamit, amivel kapcsolatban önök tehetetlenek. Belérfi, hogy én is tehetetlen vagyok sok szempontból.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 Van nyolc felszünk, vagy ne legyen? Jó. Uh, nem mondom, hogy a személyes megszólítás okám. <gül> Ez nincs így, meg, hát én igyekszem, ritka vagyok, de igyekszem nagyon oldottan viselkedni, mondva, hogy az ember ne feszüljön be. Ugye nagyon sok embert nézek a tévében, és látom, hogy hat, hat rájuk az esemény, és úgy gondolják, hogy itt történel formáló erők. Én azt hiszem, hogy ma reggel semmi ilyesmit nem csináltam. Teljesen esetleges voltam, és talán jól is állt nekem. De ennyit az egészről.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 Nem biztos, hogy most ez a legérdekesebb, hogy tipológiai fogalmakról vitázunk, szerintem ez egy most ez egy hibrid rezsim, amely kibillent az egyensúlyi állapotából. Mennyire? Egyébként az. bocsánat, csak okay. hogy egyébként az ellenzéki nyomásnak a hatására, tehát ez 8 évet szerintem a legérdemibb ellenzéki tevékenység, ami most zajlik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 nem léptek át, vagy átléptek egy olyan Rubikonon, amit egyébként joggal kifolyak, kifogásolnak. Nem tudom, mennyire fontos az most, hogy neked a szépérzéket, működik-e vagy sem, de ha működik és fontos, akkor a szépérzéked bármi kifogásolni valót talál-e az ellenzéken? Szerintem, hogyha politikai szempontból nézzük, akkor azt látjuk, hogy a nulla teljesítményhez az képes most teljesítményt nyújtanak. Mindenki beszélhet a szépérzékéről, de politikusokról van szó, akiknek az az érdekes.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 krízis helyzetben, az most bevallom őszintén, hogy számomra érdektelem. Derékon vágásról beszél a miniszterelnök úr, a hibrid rendszert ez a pár nap bármilyen módon megérintette, és ha igen, akkor hogyan, vagy ezt még korai lenne megítélne? Azt szerintem az látszik, hogy megérintette olyan szempontból, hogy kialakult egy olyan egyensúlyi állapot, amelyik demokráciának hazudta magát, ehhez az ellenzéket hozzájárult, most túl tűnik, hogy úgy lehetettek, hogy nem fognak hozzájárulni. Ez, ez, ez lépéskényszerbe nyomja a kormányt, nevezetesen mondom, ez, ez szerintem most a legfontosabb, hogy azt fogja megmutatni, hogy nem lehet velünk patkázni, vagy erősíti a szorítást, vagy pedig megpróbál visszatáncolni és lezárgyalni. Mennyiben valószínű? Például, arról hogy, bocsánat, bocsánat, például arról, hogy a parlamenti politizálást újra lehetővé teszi, ez is lehetne egy.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 A választunk azt lehet megpróbálni a kormány részéről, hogy megpróbálják a saját szájú szerint keretezni a dolgot. Ami most történik, az mindenféleképpen kihatással lesz az életünkre, függetlenül attól, hogy nem tudjuk kitalálni azt, hogy mit hoz a holnap? Tehát napi rendre Minden, térhetünk, tehát, hogy nem, tehát nem egy egyhetes egy zavargás volt itt, hanem valami olyasmi történt, ami 2019-re mindenféleképpen rányomja a bélyegét, és most nem különböző választásokról beszélek, hanem magára arra az évre, ami vár ránk. Én azt tartom valószínűleg, hogy ez lenyom, az, tehát rajta hagyja a lenyomatát az életünkön. Most szerintem minden szem az ellenzéki pártokat tegeződik hogy megérzik -e ezt a pillanatot, vagy pedig visszatáncolnak. És, és ha, ha megérzik, ezt, akkor, akkor annélk, hogy te stratégiai tanácsadó lennél, vagy szövetségi kapitány, vagy edző, mit kéne tenni? Hát ha jelenik a stratégiai tanácsadóik, akkor azt mondanám, hogy ezt a videót kell folytatni.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 Alapvetően kormánypárti beállítottságú embereknek sem tetszik az, amikor mentelmi joggal bíró képviselőket kizráncigálnak, kivonszolnak a köztévéből. Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ennek lehet olyan hatása, hogy, hogy, hogy olyan emberek szemében lefezi le a rendszert, akik nem voltak eddig tisztában a valós működésmódjával. Aki jár a nagyon messzire jött ember, azt tudja, hogy nem vagy erőszakpárti. Mindez, ami most erőszakban megvalósul és ki tudja meg fog valósulni,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 fontos lenne? Az mindig fontos lenne, de vannak olyan szituációk, amikor, amikor elhaladnak a józan ész mellett az Szerintem ez most, hogy ilyen szituáció lehet. Ilyen szempontból szerintem nagyon fontos az, hogy az ellenzéki politikusokatok e olyan ágyensek, akik becsatornázzák ezt az elégedetlenséget, és tudják esetleg mérsékelni a spontán erőszakot azáltal, hogy valamit tesznek, és úgy érezhetik a tüntetők, hogy valaki képviseli őket, nem jó van meg, amikor mikor szólal meg a kormány kormánypárt hivatalosan mindazzal kapcsolatban, ami itt zajlik, és ha megszólal, akkor azt fogják-e mondani, hogy Lenin fiúk és soros legények. Pontosan ezt teszik. Ez teszik. Van 20 másodpercünk, vagy van egy percünk, pont egy perc. Mi a Lenin legény most ebben a keretben? Mi a Lenin legény? Bocsánat, most hogy nem tudom, Hát, a hogy, hogy Lenin legények vannak kint. Kik a Lenin hát legények? Ez, ez most a kommunikáció a. a, a Oké. Okay, és az fő utolsó, irány. hogy szembe találkozhat, szerinted a közeljövőben a béke és az elégedetlenkedők hada? Én erre a nagy esélyt látok. Köszönöm szépen. Szia. Én is a Filipov Gábort hallották. Minden nap és a műsor, minden nap utolsó adás, hanem az utolsó volt, holnap találkozunk. Elnézés, hogyha nem futottam volna jó formát. Viszont hallásra. Dönde figyel, Figyelj Janos. Ön a Civil Rádió adását hallja a 98 MHz-en. Rádió, amely elérhető és átérhet.